Tak, co se týče praxe a radosti, jsou nějaké otázky, nějaké problémy, které nastaly. No já mám takové jenom, když, když vlastně přináším ten pocit na ty skupinu lidí, co jsou nesympatický, tak město tam vždycky změní soucit. A udržím jako ne, ne, To je otázka právě ty koncentrace. Jo. Hm. Že koncentrace umožňuje ze začátku odhodlání, a pak koncentrace umožňuje, že člověk se stotožní s tím pocitem. A ten pocit bude silnější než ty vnější vlivy. Hm. Takže ty se nenecháš neví, nějak eh, ovlivňovat tím, co je e, znak e, nekoncentrované mysli. Kromě jiného znak nekoncentrované mysli je to, že lpí na svých, e, svých představách. Mluvili už jsme o tom, že neexistuje samadhi bez rovnováhy mysli. Hm? Rovnováha mysli, která se říká v eh, sanskritu upekšák. Hm? Možná jste slyšeli pali upeká. Hm? E, Iksha znamená pozorování. A upa normálně tento prefix znamená eh, blízkost, ale zde je to deprivativní, to znamená nedívat se. Nedí, co, co, co je obyčejné dívání, hloupé dívání. Když se díváš na něco pěkného, hm, eh, ch, eh, chňapneš po to. Když se díváš na něco, co eh, se ti nelíbí, hm, eh, budeš mít odpoha. U hm. eh, hm, je stav, kdy. Eh, neexistuje, co se nazývá v sanskritu pakša-páta. Pakša, eh, pakša znamená, že člověk nebere stranu vůči objektu. Hm? A páta je eh, padat. Ne, ne, ne, to znamená jednostrannost vůči objektu. Buď eh, lpění, jednostranně na něm lpět, nebo jednostranně ho odmítat. Upekša znamená, že ty se nedíváš na e, e, objekt, hm? kontemplace, ve smyslu, e, že e, když se ti líbí, e, tak ho chytneš a držíš se ho, když se ti nelíbí, tak ho odmítáš. Hm? Neexistuje žádný stav samády hm? i e, kde tento stav tzv. Upekša. V sanskritu rozlišujeme nebo v Pali tež dva druhy upekša, nebo dva druhy upekha. Na jedné straně UPeka je vedaná upekha. Upekha pocitu. Upekha pocitu znamená nebo upekša pocitu znamená, že je pocit je neutrální. Neutrální pocit znamená, že nepocitujeme ani blaho, ani bolest. To je, to se nazývá vedaná upekša. Neutrální pocit. A, ta upekša která je základ vlastně samády, bez e, této upekša samády nemůže existovat, je, se nazývá samskára upekša. Hm? Včera jsme mluvili o samskára. Hm? Samskára znamená formace vůle. Tedy formace vůle jsou ve stavu rovnováhy. Co to znamená? Že meditující, ani nelpí na objektu, ani neodmítá objekt. Tle buddhistické filozofie, to je jedno, jestli se jedná o severní buddhismus nebo jižní buddhismus, darma učí, hm? což je věda o fenoménech, o pravdových fenoménech bytí učí, že neexistuje zdravý stav vědomí bez upekša, samskára upekša, bez rovnováhy faktorů vědomí. Jedině, jestli faktory vědomí jsou v rovnováze, je náš pocit a je náš stav, vědomí pozitivní stav. Zdravý stav. Jakékoliv vlpění nebo odmítání je vlastně nezdravý stav mysli. Nebo nezručný stav mysli. Čemu se říká kusala? No, možná jste šlišeli, pálí kusala. Kusala znamená, v angličtině překládají holzan. Je, je co. Ne. Ovšem, kusala neznamená jen houzán, kusala znamená prostě zdravý stav. Čili každý dle Abidalny, každý zdravý stav mysli, i když se radujeme, i když máme soucit, <těk> vždy. S rovnováhou faktorů vědomí. To znamená, že faktory vědomí, které určují obsah. Vědomí samotné nemá obsah. Obsah vědomí vědomí je pouha reflexe objektu jako vzrcadle. Hm? Ten obsah vědomí je právě dán faktory vědomí. Okay. Jestliže ne, tyto faktory vědomí jsou v rovnováze. Hm? Jestliže nelpíme na objektu, který se nám e, líbí a neodmítáme objekt, který se nám e, nelíbí, je to zdravý stav vědomí. A se nemůže nic hýbat? Hm? Že se tam nic nemůže hýbat tedy? Poč? Když je to rovna vláze? No, kdo, kdo hýbe vědomí? Je důležité pochopit, kdo hýbe. Vědomí je, samo se nehýbe To, co hýbe vědomí, co to si? je... Na jedné straně manasikára, pozornost, na druhé straně je vitarka, hm? vitarka znamená, e, e, v angličtině se to překládá applied sort, hm? aplikace e, e, e, vědomí na objekt. A četana, četana znamená vůle. Hm? E, v se to vysvětluje, e, pozornost je, jako včera jsme o tom mluvili, pozornost je Jestliže přivnáme na naše vědomí s lodí, ne, která se hejbe díky myslím, hm? ne, tak kormidlo této lodi je manasikára. Manasikára překládáme jako pozornost, ale eh, eh, když se to přeloží eh, doslovně, manasi je lokativ, hm? co znamená v, ve vědomí. A kára znamená dělat něco ve vědomí. Když neuděláme něco ve vědomí pozornosti, proces myšlení nemůže nastat. Čili první loď vědomí musí mít směl. Ten směl dává vědomí pozornost. Podle buddhistické filozofie, jestli naše pozornost je ve smyslu přechodného jevu, vše, co je přechodné, to je strastné, vše, co je strastné, není já, a vše, co není já, je prázdné, tak náš proces myšlení je zdravý proces myšlení. Kusala proces myšlení. To znamená, že jsme zruční v kormidlu. Kormidlo určuje, tedy pozornost určuje, jestli naše vědomí je zdravé nebo nezdravé, dle buddhistické filozofie. Hm? Jak eh, manasikára je dělání objektu v, eh, ve vědomí. Podle toho, jak uděláme objekt ve vědomí, buď eh, bude naše eh, vědomí ve stavu rovnováhy, nebo bude eh, pět na objektu a nebude odmítat objekt. Hm? Jestliže nelpí a neodmítá objekt, hm, to je znamení toho, že používáme zručně kormidlo, hm, eh, které vede, které dělá ob, objekt v, ve vědomí. Ne, jestliže neuděláme objekt ve vědomí, proces myšlení nemůže nastat. Proces myšlení jedině nastane, jestliže uděláme objekt ve vědomí, jestliže eh, použijeme pozornost vůči objektu. No, je to tak, nebo ne? <laughs> hm? Takže manasikára je, e, jestliže náš proces myšlení je zdravý proces myšlení, zdravý proces myšlení je ten, který e, přináší opravdové štěstí. Hm? Tady jste říkal, to vědomí, že nemá vlastně obsah, jenom je to jako zrcadlo. A že co mu dáváte, no dává ten obsah, která ten. Faktory vědomí. Faktory vědomí. Faktory vědomí. E, e, pocit je tež faktor vědomí. Hm? Vnímání je tež faktor vědomí. Pozornost je tež faktor vědomí. Hm? Aplikace e, mysli na objekt je tež faktor vědomí. Hmm. Vůle je tež faktor vědomí, nic jiného. Hmm? Radost je tež faktor vědomí. Hmm? Nelibost je tež faktor vědomí. Násilí je tež faktor vědomí. Hmm? Láska nebo přátelství je tež faktor vědomí. Hmm? Chtič, je to je faktovědomý, nechtíč je to je faktovědomý. je v nezdravých procesech myšlení. Hmm? Opak chcít tedy e, e, e, ne je, no, <laughs> jak bychom přeložili, hm? je e, příznak príz, zdravého stavu vědomí. N nenávist je přízrak, je faktor nezdravého vědomí. Prátelství, meta, což je opak nenávisti, je faktor zdravého vědomí. No ale já to, že ty faktory vědomí to jsou teda nějaký, nějaký, latentní potenciál toho vědomí, který jsme si... Není latentní potenciál, ale to je, jsou eh, složky vědomí. Ty nemůže vědomí existovat bez těchto složek. Hm? Ty složky vědomí vystávají a zanikají společně s vědomím. A jejich objekt je stejný jako objekt vědomí. Není rozličný. Hm? A ty faktovy vědomí právě dávají náplň vědomí. Vědomí samo nemá náplň. Dobře, ale e, někdo e, má určitých, já nevím, třeba v tom vědomí víc radostí, někdo třeba má více vůle. Jo, je to nějaká taková dispozice, jakoby. Dispozice existuje, jo. jo, samozřejmě. Tyto dispozice buddhismu. E, Základ buddhismu je, že v buddhismu neexistuje já, kromě konceptu. Já je jenom koncept. To, co je já, to jsou naše tendence, tendence vědomí. Tendence vědomí není nic jiného než ty latentní síly ve vědomí. Tendence vědomí to jsou zvyky. Čili to, co nazýváme já, vlastně není nic jiného, než naše zvyky, které dominují hm, proces našeho myšlení. Ale zvyky jsou, eh, je proces změny. Hm. Zvyk se dá změnit. Není to něco, co se nedá změnit. Ale velmi pracně. <laughs> které? Jste hovořil o man manasikáře, o té pozornosti, pokud je dobře vyvážená kusala, to znamená, že je schopna pozorovat ten objekt zdravě, ve svům uchopování. Přechází už ten výraz potom do výrazu saty? Že se jednou Saty dovolili... je, není nic jiného, než další <coughs> faktor vědomí. A dle jsem... terovátské e, abydermy v každém stavu zdravého vědomí se nacháží saty. Neexistuje stav zdravého vědomí bez Saty. A jak byste to charakterizoval třeba vědce? to, že o tom se vedou velké debaty, jak překládat knihy? To vlastně je. Do, o tom bychom mohli diskutovat celý večer, zapomenout na, na, na, na, na radost. Ale eh, Saty, eh, krátce řečeno, doslově, dos, doslova znamená smrty. Smrti to je eh, paměť. Sati není nic jiného, než paměť. Překládá se to e, různě, ale doslovní význam saty je paměť. Nic jiného. Ale e, to je důležité to pochovit. Proč paměť? Zamyslí se na tím. Jako spíš upamatovat se něčeho? Nebo při sati si být vědom něčeho, jaký je postavit? Já nevím, že se to překládá paměť. Nevím. Je to, to právě připomíná schopnost věci vidět tak, jak jsou, bez upívání nebo bez odporu. Proto mě to připomnělo tu zdravou malezinná. Ty, ty jsou společně. Ty, ty dva faktory jsou společní. Sati je e, e, vysvětlováno. charakteristika sati podle Abidermi je, že sati dovoluje vědomí, aby e, e, ne... E, aby, e, aby bylo stabilní na objektu. Je to přirovnáno saty. Vědomí bez saty je jako dýně, suchá dýně na proudu. Kdekoli jakýkoliv objekt přijde, tak vezme vědomí sebou. To je vědomí bez saty. Pozor, pozornost je schopnost... Je to jistá, je to e, faktor vědomí zpřízněn, nebo základ koncentrace. Bez saty neexistuje koncentrace, Jednobodovost mysli. Zdravá zdravé mysli. Hm? Diana je vysvětlovaná jako jednobodovost zdravého vědomí. To zdravé vědomí je určeno právě funkcí saty, která nedovolí. Hm? Aby mysl plynula z jednoho objektu na druhý, ale zůstala na tom objektu, který si vybere. A jedině, co si pamatuješ? Jedině ten prožitek, který si prožil intenzivně. Je to tak nebo není? To, co si neprožil intenzivně, to si nebudeš nikdy pamatovat. Teď, jestli si na něco vzpomínáš, je to proto, že jsi to prožil intenzivně. Není pravda? Hm? No, tady je právě eh, význam saty. Když prožíváš něco intenzivně, prožíváš to s plnou pozorností. Hm? A nemyslíš na něco jiného. Hm? Já vám za to vysvětlení. Vysvětlili to, to vysvětlili. Saty má tedy eh, Význam eh, eh, vzpomínání nebo eh, paměť, hm? ale znamená to tež eh, momentární pozornost. Mo Jedný dně, když máš momentální pozornost, pamatuješ si, co děláš. Jestliže nemáš Momentální pozornost, tak nepamatuješ si, co děláš. Ty děláš jednu věc a myslíš na jinou věc. Je to tak nebo není? Proto ta věc nemůže uváznout ve vědomí. A vědomí je jako, e, jako suchá dýně na proudu. <laughs> jestli jde proud doleva, e, vezme o sebou. jestli jde proud e, myšlení jako proud. Hm? Nic jiného než proud. A mysli se můžou stále měnit, ale jestliže je sati, tak ten objekt, který si vybereš, zůstává stále před tím vědomý. Prestože e, můžou nastat jiný věmy, hm? ty se stále pozorný e, e, na ten objekt, který si vybereš. Proto je to vlastně základ koncentrace. Bez saty neexistuje jednobodovost mysli. Já vám děkuji za to vysvětlení, že do dneška já jsem to třeba vnímal nebo jsem pochopil určité výklady, takže saty skoro vůbec nemá co dočinit s jednobodovou koncentrací nebo s dosařením žány, že to je spíš doména vypasadový meditace, kde je potřeba mít saty? Bez saty není ani koncentrace, ani moudrost. Saty je vysvětlováno, aby darmě tež jako eh, moudrost, eh, aby darmá kouša vysvětluje saty. Eh, moudrost je eh, srovnána vždycky s mečem, nebo s nožem, který eh, jasně eh, eh, eh, eh, oddělí to, co je pravé, od nepravého. Hm? A sati je přirovnáno jako když máš nůž, jestliže nemáš e, držátko k tomu noži, tak, si, e, e, tak se rýzneš. Sati je jako držátko toho nože, který rozliší mezi tím, co je pravé, co je nepravé, co se hodí, co se nehodí, hm? e, co je e, co jsou naše iluze, co je realita? No. Bez toho držátka ten e, ta, ten nůž moudrosti, který e, odřeže to, co je e, skutečné, od toho co, je, co jsou naše iluze, nemůže fungovat. Čili sati je základ jak samatá meditace, tak vypašaná meditace. Bez saty se ani jedno, ani druhé neobjejne. Hm? Jedině když držíš pevně objekt mm. ve vědomí a nenecháš vědomí plít někam, plínout někam jinam, budeš schopen samatá a vypašaná. Jinak ne není ta možnost dána. Hm? Ale eh, základ saty je koncentrace, ne rozlišení. Hm? Čili saty eh, eh, vlastně ve své podstatě je eh, neoddělitelné od koncentrace. Já ještě jednou děkuji. A pro já to nějak nechci zlehčovat, ale třeba jsem naposled slyšel vysvětlení, že mladí soustředění a saty je takovýto. Aha, a já jsem se v tom totálně... <laughs> <laughs> Dobrý, lidi vysvětluju, já vysvětluju tak, jak je to popsané v, v Abidávně. Může se vysvětlovat jakkoliv, důležitý je to prožít sám, vidět to jasně. Já myslím, že tohle vysvětlení je celkem e, jasné, je třeba to vidět sám. Jak poznáš, e, že máš saty? Mám <tějí> saty? <tějí> <tějí> Že vědomý, že pozor... tím že Tím, že pozornost je stabilní. Hm? A na tom Hlavní důvod saty je stabilita pozornosti, hm? která vede k stabilitě vědomí. Jakmile je vědomí stabilní, všecko, co děláš, bude uděláno jistou s jistou krásou, hm? jistou eh, jistou vznešeností. Saty je to, co dává krásu, vznešenost, sílu, ladnost do každého pohybu, do každé mysli. Protože mysl není jako suchý, no. <laughs> suchá dýněna na proudu reky hm? a nenechá se eh, jak opičí myslím, nenechá se sebou eh, eh, eh, se sebo z, z jednoho proudu do, do druhého. Hm? To je manifestace sati. Hm? A, hm. Chuť saty je to, že nezapomínáš na ten objekt, hm, který eh, potřebuješ. Vždy si ho připomínáš, že jsem vědomý. Čili saty je srovnáváno ve Visuddhi maga s bandagara jako eh, Teď máme ministra financí, zřívé měli bandagara to byl e, oceňovat e, klenotu a kovu, he, který e, e, krály král vždycky, když chtěl vědět, kolik má pokladu, kolik má krásných žen, kolik má šatů, kolik má zbraní tak se poradil s bandágána a ten mu řekl, máš tolik, tolik, tolik a podle toho eh, usporádal svoji politiku. Saty je přesně to, to dává vědomí na jeho, máš eh, eh, tyhle a tyhle ty, eh, možnosti, máš tyhle a tyhle ty, eh, jisté cnosti, schopnosti, eh, můžeš je použít e, takovým a takovým způsobem, aby si udržel hm? e, e, vznešený nebo e, hladný stav mysli a vědomí. Hm? Čili e, funkce saty je na jedné straně je, saty je zodpovědné za paměť na druhé straně je zodpovědné za momentální jasný, jasnost objekt, momentální jasnost objektu Jerikos tato jasnost objektu existuje budeš schopen ho udržet před svým vědomím. Jestliže ta jasnost objektu neexistuje, okamžitě se vytratí. A mysl běží někam jiná. Hm? Takže my trenujeme sati na tom našem pocitu meta a Přesně tak. Jestliže eh, budeš schopen udržet tento objekt, eh, eh, před svou umyslí dlouhou dobu, to znamená, že tvá saty uspí, hm? e, e, uspěje. Tím pádem si ten objekt budeš moc kdykoliv bez e, násilí e, privozovat. Hm? Zůstane v tvé, e, e, v tvé paměti. Nikdo těho nemůže vzít. Ale když... Budeš lajdák, <laughs> tak se to vystane. Hm? Budeš chtít saty, budeš chtít přátelství a přijde nepřátelství. Budeš chtít, eh, <laughs> chtít eh, soucit, hm? přijde lítost, budeš chtít radost a přijde eh, žárlivost a, nebo eh, skablýství. Hm? Můžu? Když ta mysl teda je, se nechá vyrušit a e, zavloudí nebo se prostě skočí k objektu jinému, tak e, když je uvědomí, tak se vrací zpátky na objekt, pokračuje dál ja, tímto způsobem klasicky. E, sati a perdona, Saty se přikládá jako pozornost, a sampaďana se přikládá jako uvědomění. Uvědomění není nic jiného než moudrost. Saty a sampaďana, pozornost a uvědoměnost přichází spolu. Jedině když jsi pozorný, budeš uvědomělý. Jedině když jsi uvědomělý, budeš pozorný. Když jsi ztratil Jestliže sati, v procesu meditace, v procesu učení se džány první, musíš uspět v sati, pak teprve uspěješ v, v uvědomění si. Jestliže uspěješ díky sati v uvědomění si, jakýkoliv zašpinění vědomí v okamžiku, kdy nastane, okamžik, v tom okamžiku přestane nemůže pokračovat. Díky síle uvědomění, která se, je, se etablovala sílou saty. Hm? Ale no, ale když Čili saty je první, pak přichází uvědoměnost. Ale uvědoměnost tež chrání saty. Hm? Čili když jsi ztratil satis, znamená to, že nemáš uvědomělost ale eh, pomáháš <laughs> Mně se prostě jako zdá, že, že ty nečistoty z té mysli nemizí. Vystávají pořád další a další a neustále se člověk vrací k metaším objektům. Mm -hmm. A jsou teda chvíle jasnosti, kdy to chvilku jde, ale zase hned za chvilku prostě jsou nějaká čistka, se objeví a tak tu dokola. A ten Právě tam toto, není toto, toto poznání je základ hlubší meditace. Pokud nebudeš meditovat, tak nepoznáš, že jak hluboká v nás je to ta ta nezdravé vědomí. Člověk, který nemedituje, si myslí, že je dobrý. A že jeden meditující mi řekl, že já nemám žádné nepřátelství. Ten, kdo to řekl, tady vůbec nechodí ani na meditaci. Nemůže meditovat. On si myslí, že je dobrý. Prostě tak si může vše, je dobré, tak si může všecko dovolit. Teprv když člověk pozná, kolik v sobě nosí dle buddhismu, všichni, bez výjimky, jsme tady díky zašpinění vědomí. Kdyby zašpinění vědomí neexistovalo, tak tady nejsme. Ale eh, pokud člověk nemedituje, no, tak si to nebude nikdy vědomí. Ale vědomí eh, eh, ve své podstatě nebo, eh, není zašpiněné. Právě to, co špiní vědomí, to jsou ty faktory vědomí. Hm? Jako je nenávist, a proto je tak nutná meditace meta. Hm? Jako je násilí, proto je tak nutný eh, nutná meditace na souci, jako je e, e, závist, nechuť, proto je tak nutná meditace radosti. E, a e, e, to všecko, tyhle cty, e, nezdravé faktory vědomí, e, vedou k tomu, že lpíme, anebo odmítáme lpíme na tom, co je příjemné a odmítáme to, co je nepříjemné. Právě proto je nutná, je nutná moudrost. A otevření k té moudrosti je právě upekša. Hm? Upekša znamená ani nelpět, ani e, e, neodmítat. Ano, to ten stav je mírně deprimující. Tak. Deprimující, to je, je začátek. Já proto, protože člověk vidí té práce před sebou, tak to je jako. Když člověk vidí, jak kolik má v sobě nezdravých věcí, tak. To je vlastně vstup do hlubší očisty. Bez toho to nejde. Pak přichází, veškeré přichází z tohoto poznání. Jestliže si člověk myslí, že je dobrý, nikdo ho nic nenaučí, <laughs> Ani bude ho nic nenaučí. Co robič, ono či nie, ne, neexistuje nějaká finita, protože no. taky, když uh, si uvědomím, že vyvstávají nějaké dění, že jsou pozitivní moje myšle, a je pochází z meditace, je většinou v, v životě, ale potom když si to uvědomím, tak vyvstane odpověď, což je Tak mám to nějaký pravý hlavní meta, meta, meta, hm? meta je. Eh jako univerzální lék na, na, na každý druh odporu. Právě proto, že e, nejsme schopní prátelství vůči sobě, tež nejsme schopni se otevřít vůči druhým. A nej, největší prátelství vůči sobě je e, být upřímný. Právě proto Karaná Meta Sutra, kterou v zemích, tí, kdo tam byli, to, víno, to je ten nejpopulárnější sutra, my jsme ji recitovali, začíná tato sutra vysvětluje, jak v praxi prátelství dosáhnout osvobození. A začíná to tím, že meditující, který chce dosáhnout sántipada, sántipada znamená nirvána, dosáhnout eh, konečného, eh, konečného blaha, konečného míru v sobě, hm, by měl eh, kultivovat tyto cnosti. A teď eh, rada cností začít počínajíc eh, upřímný. Je ze všech cností, které jsou vyjmenovány. Upřímnost je e, vyjmenována dvakrát. U času ča. Musí být upřímný, velice upřímný. Hm? Nestačí být upřímný, musí být <laughs> <laughs> velmi upřímný. Hm? Jestli je člověk velmi upřímný, tak to objevení e, těch. E, Nečisto, co máme v sobě, je pak to největší požádání. Jelikož je člověk upřímný, tak se stane zdvorilý, tak se stane ohleduplný, tak se stane skromný. Všechny ty cnosti potom přicházejí po u džůča, su džůča, mm. proto je, je upřímný velice upřímný proto je zdvorilý, proto je bez píchy, mm. je skromný, mm. spokojen s málem. Mm. To jsou všechny cnosti, které člověk potřebuje k tomu, aby dosáhl úspěchu eh, eh, v šamatě a ve vypasaní. nic jiného. Mm. Když si to budeš vědomý, tak se staneš jogínem. Ten, kdo si to vědomý je jogínem. ten, kdo si to vědomý není, z hlediska buddhismu, není opravdu yogínem. Jogín je ten, který usiluje to vyčištění vědomí a věnuje se, to je yoga. To je ta nejvyšší yoga. Všechno ostatní jen postchynek tomu. Každý jogin, který něco dosáhl, dosáhl toho tím, že si uvědomuje, jak je špatný. Hm? <laughs> Se um. Jaroslav, tomu řekne. Ne, já jsem se chtěl zeptat, teď jsem vlastně zmatený v tom, že mám hodně technik, teď mám ty vyháry a pak mám na nadech a teď nemám pohroučení. To znamená vlastně musím, měl bych se vlastně některých z nich vzdát, ne. Abych Abych tu jednu mohl pěstovat. Dát. Co je důležitý hm? a co já radím každému, jestliže chce, jestli chceš eh, opravdu eh, dostat se do, do stavu Diány. Na nějakou dobu nemusí, ty už máš mnoho zkušeností. Je tam to na vidět, sedíš pevný, sedíš dobře, všechny ty eh, základy eh, bys měl jenomže možná doposud si neměl čas a možnost na nějakou dobu všeho nechat a věnovat se jen meditací. To je opravdu důležité. Jestliže člověk dělá mnoho věcí, no tak nemůže uspět. A jestliže praktikuješ meditace šamaty, když uspíš Uspěš v jednom objektu samatý a no pak uspět v jiných objektech, to už je hračka. Ale v jednom objektu člověk musí uspět. A práce na jednom objektu a na druhém objektu se doplňuje. Například, to se vysvětluje v Teravánové tradici, jak můhla kamatána, člověk by měl mít základní meditační objekt, ke kterému se stále vrací, dejme tomu dech. A pracovat s Dechem. Ale pak doplňovací objekty. Doplňovací objekty je fura, když třeba nejde práce s Dechem eh, dobře, no, tak si vzpomeňeš na meta a je meta. Ale eh, praxe meta obzvláště je důležitá, když eh, tvůj eh, nepřítel Hlavní nepřítel se stává odpor a nechuť a odmítání, odporu vůči sobě, odpor vůči druhým. Není lepší meditace v té době než meta. A třeba i odpor vůči meditaci. <laughs> odpor vůči meditaci? Na to vůči meditaci... Eh, <laughs> nechuť, tak řeknou ne, odpol, tak nechuť. Nechuť vůči meditaci. Na, na, to, na všechno nej, nejlepší lék je moudrost, samozřejmě. Uh -huh. Mod, meditace ve své podstatě není nic jiného než moudrost. Jistý druh moudrosti. Když to člověk pozná, tak eh, nemůže mít nechuť k moudrosti. Pokrok v meditace je právě tehdy, jestliže meditace je nejenom v sezení, ale v, v, v životě. Že člověk stále je si v jednom stavu vědomí a stále se snaží je pročistovat a nedopustí, aby nezdravý stav vědomí trval další dobu. Jestliže tak činím, tak ty nepříznivé stavy vědomí, i když se objeví, hm, pokud člověk chce žít v této samsáře, nemůže se jich zbavit. Musí žít, se naučit žít s nima. Ale jestliže se objeví jako kapky deště na střeše a hned zklouznou, no tak to znamená velký pokrok v meditaci. Ty Chtíče a nenávisti, odpory a tak dále, musí se zmenšit na minimum. Pak člověk žije bez problémů. A vlastně všechno se stává, je spojené s meditací. Pak už neexistuje žádný odpor k meditaci. Ten odpor k meditaci existuje, protože si bereš meditaci jako něco jiného, než, než, než každodenní život? Ale to není tak. A vypasaná to, tomu? Vypasaná a samata se, se, se kombinuje, samozřejmě. Jo, kombinovat. Ale... Na nějaký, na nějaký čas je dobrý e, e, se zaměřit na samatu, na všechno zapomenout uh -huh. a e, kultivovat silnou koncentraci. To se uh -huh. vyplatí. Pak, když si člověk použije k vypasaně, vypasaná do hloubky. Uh -huh. Já to srovnávám vždycky s ostrým nožem a tupým nožem. Uh -huh. Vypasaná bez, e, e, bez samády. Je jako rezání tupým nožem, budeš to... <laughs> a z toho pochází pak taky odporu, když je samády a když praktikuješ vypasanu a nemáš samády, no tak to je, nemáš ani odpočinek žádný. nemůžeš si odpočinat. Jedně, když jsi, jsi v plně odpočetný a v plném vyváření mysli, pak můžeš konfrontovat eh, přichodnost jevů bez eh, eh, jakýchkoliv výkivů vědomí. Jinak se budeš stotožňovat s, s tím, co si myslíš o těch jevách. No, to se mi děje. <těkují> <těkují> no, <nejsi sám. těkují> právě proto jsme zdůrazňovali, že neexistuje samády bez Úpekša. Úpekša je právě stav vyrovnanosti vědomí. Tento stav vyrovnanosti svědomí, vědomí je jasný úkaz zdravého pocitu, zdravého vědomí, zdravé lásky, zdravého soucitu, hmm. zdravé radosti. Hmm. To je třeba pochopit. Zdravé To nejhezčí, co máme v životě, lásku, soucit, ne, ne, nebude zdravý pocit, právě bez, toho, bez této rovnováhy vědomí. Hm? Proto tento trénink. Naučit se ty eh, nejdůležitější pocity, ty nejkrásnější pocity v životě, co dělají eh, bytosti důstojné, božské, hm? se rovnováhou vědomí. To, je, to byl, to byl předat toto, byl úkol, hm, můj úkol tohoto týdenního <laughs> zásadu. Doufám, že se v tom uspěje hm, a že najdete v tom eh, poslání hm, praktikovat tyto nejdražší pocity, hm, které bytosti v sobě mají s rovnováhou vědomí. Pak život se stává šťastný. Ty první božské přebývání dle buddhistické tradice je základ puňa, je základ všech zásluh, náboženských zásluh. A praxe upekša, o které budeme mluvit zítra, je vlastně nic jiného než moudrost, základ moudrosti. A jestliže, jestliže v této samsáhe trpíme, je to proto, že nemáme dost zásluh a modrosti. Hm? Až budeme mít dost. Není utrpení samsáhe. Není, není utrpení. A my jako říkal, je zde utrpení. U poznání utrpení je jenom. Je, Otevření se k moudrosti. Jestliže utrpení existuje, tak jaký, jakou má šanci dostat se do nírohány. Utrpení existuje, ale je to relativní existence. Vše, co je relativní, tím nepatří. <tějí> je prázdné. Hmm. Protože asi, no ne, pravda, že vlastně Buda v první pravdě neříká, že to je definitivní utrpení, ale jenom, že je poznání, že určité věci jsou jako ne, ne, ne, neuspokojové, že, že to neříká, tak to je, a jinak to nebude. Co je neuspokojené? Vše, co je v procesu souvislého vznikání. Ne? Z čeho vzniká souvislé vznikání? Z, z, z do dvou sil nevědomí a chtíče. A co je, nevě, co je souvislé vznikání? Je vznikání na základě důvodů a příčiny zanikání v každém momentu, vznikání. Zanikání přirozeně. Čili obzáště v Mahajáně. Hm? Je důraz na to, že eh, tento stav, stav eh, mirováný je přirozený stav všech bytostvů. Tím, že to nechápeme, že žijeme ve strasti, ale pochopit to není, není snadná věc. Můžu se ještě zeptat, u těch Brahma Vihár jste myšlenku, že jako s dechem to nemá co společného, ale když vysle má společného s dechem. Tak možná, že jsem to nepochopil, prosím. Dech je, co je základ dechu. Základ dechu je tělesnost a, a duševnost. Bez tělesnosti a duševnosti dech neexistuje. A vše, co prožíváme v každém momentě vědomí, není nic jiného než tělesnost a, a, a duševnost. A dech je výraz toho, že naše duševnost a naše tělesnost jsou, jsou tady. To znamená, pracuji s tím, v těch Jestliže, jestliže jsi ve stavu čistého vědomí a čistého pocitu, dech bude úplně jiný. Jestliže jsi ve stavu nenávisti, dech bude tež úplně jiný. Jestliže jsi pozor, dělal, praktikoval pozorování dechu a napána saty dlouhou dobu, okamžitě ten dech bude varovat a jaj, teď můj pocit vyšel z rovnováhy. Hm? je znečištěn, nevědomí je té znečištěn, jsem v nepříznivém stavu, musím něco dělat. Dech, dech je jako policajt <laughs> Jestliže si dlouho na něm pracoval, dech je policajt Teď váhuje, paní Jaroslave. <laughs> <laughs> S tou myslíš, že vládneš teď? Měli hm? si dát pozor. Ten dech nemůže být aktér. Dech je, jestliže se zvyklý pozorovat dech, tak to je prostředek, stále praxe sati sampaďaně pozornosti a uvědomění všeho, co dělá. I pozornosti a uvědomění meta tež. Ale tvůj objekt není dech, dech zůstává v pozadí, tvůj objekt je meta. před vědomím, které má sati, které má koncentraci, nemůžou existovat dva jasné objekty. Vždy je jen jeden jasný objekt a ostatní objekty jdou do pozadí. To neznamená, že si jich nejseš vědom. seš si vědom eh, o to víc. Hm? Ale eh, nemůžeš se koncentrovat na dva objekty zároveň. Když se teď budeš koncentrovat na to, co říkám, a zároveň se koncentruješ na zpěv ptáka tam vedle na stromě, co se stane s ty vědomí? Hm? No, Nebudeš soustředěn a budeš vyloženě v nepříznivém, nezdravém stavu vědomí. Je to tak nebo není? No. To, co ti to připomene, že se v tom nezdravém stavu vědomí, je právě pozornost a vědomí. Na to jsou dobrý. Díky pozornosti možno jasně si být stále vědom toho, jestli stav, současný stav vědomí je zdravý, zdravý stav vědomí nebo nezdravý. Jestli ti prospívá nebo neprospívá. To je meditace. Znamená, ten dech tam si, jsem si toho dechu, můžu si, nebo jsem si toho dechu vědom. Stále. Třeba dávám tu afirmaci dech, nebo k té osobě, dech, nebo prostě pořád je, ten dech, dech si tam dech pořád vysvětluji. Stále s tebou. Tím, že jsi praktikoval nějakou dobu meditaci na dech, tím to uvědomění dechu tě neopustí. Ale Jestliže nepraktikuješ momentálně a Pána Saty koncentraci na dech, dech je v pozadí. Je to tvůj prostředek k tomu, aby si udržel pozornost a uvědomění. Bez pozornosti a uvědomění neexistuje příznivý stav, myslí. Hm? Je nějaké riziko, nebo případně, jak by si měl člověk vyvarovat toho, aby když se soustředí na metá dlouhodobě, třeba po dlouhé období, by to toho měla jako meditační objekt. Aby nedošlo něco. Jak jsem říkal, že dušní nemoci jsou, v si v podstatě se tady vypozorovat přilnu tím jednomu z, z výrazných jako afektů, buď třeba nenávisty nebo k ně, něčemu pozitivnímu. Je nějaké menší riziko, kdyby se člověk hodně koncentroval na pozitivním pocit, který je zmetá, aby třeba jaký osabený jedinec? No, pak to není meta. Meta je právě vždy spojená s... E, e, jestliže je to meta, pak je to pozitivní stav mysli, který je vždy spojen s, e, s rovnováhou mysli. Jestli tam ta rovnováha mysli není, pak to právě meta není. To je třeba pochopit. Pak je to chtíč. A, e, e, Člověk zaslepený, který nemá pozornost a uvědomění, nerozliší mezi chtíčem a, a láskou, a, a meta. Nerozliší. To, co mu umožní to rozlišit, je právě pozornost a uvědomění, které nemá. Proto láska se stane chtíčem. Právě e, e, umění e, e, radostně žít je právě se vyvarovat, he, používat lásku, ale vyvarovat se chtíče. Na to je meditace meta super. <tějí významení> když medituju na těch 12, 12 skupin bytosti nebo nemusím mm -hmm. si je jako verba, ver, verbálně zpracovat? Můžu jenom pocitově, jakoby ve vlnách, jakoby... První je musíš konceptualizovat, pak no. je to všechno jasný. Jestli je to všechno jasný, no tak pak nepotřebuješ, kdykoliv potřebuješ, Meta jako pozitivní sílu je pře tebou, hm? Nemůže, nemůžeš, když v denním životě, počkejte, já si ho zopakuju. <laughs> <laughs> Teď se jde a nechtějte mě zopakovat a <laughs> <násom jedno. laughs> pak, pak se asi k vám vrátím, to dělat, <laughs> Jako to, je to. <laughs> A ani, ani u toho to nemusím dělat. Ani u těch 12 objektů nemusím nemusím konceptuálně pořád jakoby že, že na východ a a meta to, je, je to všechno te to pomůcka, že jo? Ale když to když... je to dobrá pomůcka. Že... Dobře, ale já vím, že do generace po generace je desítky, stovky generací s touto metodou se dostali uspokojení v praxi meta. Je to dobrá metoda. A je to jenom metoda, na žádný metodě se nemá pít. Metoda je jen metoda. Metoda je jen k tomu, když, jak říkají Číňani, když chytneš rybu, tak zahodíš síť sítě na to, aby chytnul rybu, když ji máš, no, tak si pochutnáš, pokud nejcíš vegetarián. <laughs> <laughs> to si ani bez konceptualizace, jako bez konceptu povedať muži na východ, nech jsou oprostili o Hmm? Že tam asi musí být ta konceptualizace, alebo bez konceptu, jakože muži na někdy ksu. A když to prožiješ, tenhle proces v koncentraci, tak nějak to má vliv na vědomí. Vědomí se ti rozšíří, když si řekneš, aha, všechny bytosti jsou tam, je to něco úplně jiného. A když to prožiješ opravdu v koncentraci, ten celý proces, i když možná pro někoho je nudný, pro někoho je… E, e, nemá trpělivost na to. E, to má svůj vliv na vědomí. Definitivně. Protože je něco jiného, když si řekneš, že teď v mé lásce jsou všechny bytosti, než když medituješ s koncentrací e, na, na východ, a na, na západ, a na, na jih, a na sever. Bude to něco jiného, to je exercise. Ale východ můžu cítit, můži si musím říct, ale východ vím, že to je dopředu, tak to nemusím si říct, ne? nebo musím? Nemusíš no. no. si říct. Východ a západ a, a ty strany to jenom proč. Když zavřeš to je pocit, nic no. jiného. Nemusíš ty strany nejcít, <svědět> no. nemusíš mít kompas. Na No, když to taky jsou meditace, jsem zvykala, paní Jího východ nebo Jíhovýchod? Jího tak to je koncentráce, na to je sati zapaďaňa. Právě proto, že e, mysl začíná těkat, no? No, tak to neporožiješ v koncentráci. Když to porožiješ v koncentraci, to má hluboký vliv na věnově. To můžu e, e, garantovat. A když to děláš v diáně, těch 480 prohloubení a zase vyvstání z prohloubení, to dělá mysl flexibilní. A s takovou flexibilní myslí potom, když jdeš na vypasanu, no, tak to jde Pak můžeš zůstat tu vyvoleného objektu, sekundu dalšímu objektu, bez toho, aby si pocitoval rozptýlení mysli. Já, já se omlouvám, ale jenom, abych, abych to pochopil dobře, tak naladím se na tu příslušnou pragma a To je jenom jakový pocit. To. Objekt si můžu říct, řeknu dévové, a pak už můžu jenom se jakoby pocitově pohybovat s tím, s tím ladiním, ne, když chodí k západu všecko, dá... všecko, co máš ve vědomí, to už říkal náš moudrý Sokrates, že všecko, co můžeme poznat, to je jenom naše vlastně vzpomínka. Že existují dévové a to je taky spojeno s jistou vzpomínkou, kterou máš už ve vědomí musíš je hledat. Ne? Budeš mít jistý pocit, ne? že tam ty bytosti jsou. Či to může být všechno, co je pocitová záležitost. Nemusím to, nemusí to jako... Vysvět... Všemu, no to je pocitová. Že se nemusí ale. říkat jeho východ, jeho západ. To se nemusí říkat severo. No. Můžu to jenom prociťovat, tím prostorem prochází. Jasně, jasně. Hmm. Ale říkat to je, protože to, co si označíš, k čemu Reč je to, co drží vědomí u objektu. Pomáhá to držet vědomí u objektu. Dle buddhistické filozofie podstata řeči je právě vytárka. applied to. Hm? Aplikace o, e, vědomí na objekt. To je podstata řeči. Tím, že si objekt označíš, nedovolíš mysli jít někam jinam než k tomu objektu. Jestliš to neoznačíš, přijde jiný objekt a e, pak vědomí, e, pokud nemáš dobrou koncentraci, plyne k tomu jinému objektu. Takže na ta začátek toho označení nemusí být překážka v rámci tady té meditace? No, jestli se dostaneš do hlubší koncentrace, samozřejmě už si to nepotřebuješ označovat. Uh -huh. Ale první si to musíš označit, pak teprve si to uh -huh. <laughs> můžeš neoznačovat, uh -huh. ale... E, technicky řeč, hm, hm, co se týče buddhismu, není nic jiného než eh, vitárka. Hm. Vitarka je aplikace vědomí na objekt. Je to síla, podle Abhidalnu, která je rozlišení objektu a vůle. Dvě síly, hm, které se stretávají. Takže doporučuje... je, to, je to vysvětlení jako eh, proč, naše mysl se hýbe k objektu, to je jako dvě má, e, dvě vesla, jedno veslo je vůle a druhá mysl je aplikace e, mysle na objekt. Hm? Tyto dvě vesla a když má kormidlo, když je daný kormidlo směr, hm, tak ty dvě vesla potom táhnou vědomí k objektu. Takže doproučujete teda ty vnitřní komentáře neskracovat. Je to tak, ty otáz. No, no, no, a já už se zdá, že jsou nadbytečný, že? Že, že, no, tak že tak ze začátku ne, jako ne, jo, ale pak už je... Samozřejmě, že jsou nadbytečné, nepotřebuješ to. To už třeba se tím jistý, to to že se nerozpílím. Jako no jasný, no taky říkám. Pokud je to ve vědomí, tak nepotřebuješ to. V hlubší koncentraci, reč, se stává překážky. No. Proto ve všech hlubších koncentracích e, mysl, aby šla k objektu, nepotřebuje už vytarku. Tady jenom v první džáně e, vytarka ještě zůstává. Ještě v první džáně? V první džáně je vytarka. Takže i dokud by se nezjevila revita, tak tam řeč není překážkou pro vyvstávání. Ale řeč je jenom jedna z manifestací limita Z manifestací řeči. Eh, eh, Vitárka vede k řeči, ale Vitárka není řeč. Aby, aby si, si něco označil, musíš eh, mysl musíš, eh, vést k tomu. Hmm? To, co je označení objektu, to je, to je potom vnímání. Sanja. Hmm? Sanja je to, co uchopuje znak objektu. Takže jinak řečeno, vnitřní komentář do bodu mimity, ještě Kalkine může být přítomen? Vnitřní komentář, o kterém jsme se teda hovořili. Ne, v případě první Džány už je je. je pouze k objektu meditace. Není, ne, neexistuje jiný objekt. To... Ano, ano, ale když si člověk bude třeba označovat ty jednotlivé osobě rozbíjení hranic, tak to dělá vnitřním komentářem. Nech třeba, e, je ti dobře, nechceš prost... Takhle já vnímám tu vnitřní řeč, ale soustředěnou na tu správnou osobu. Tohle to trvá ještě do, do okamžiku, než se zjeví mimita, nebo už je to tam nadbytečné, ten, ten vnitřní to vnitřní vedení e, té pozornosti. Ta nimita se, když se zjeví ta nimita, sama ta nimita, tak můžeš už, e, nepotřebuješ řeč. Jenom, že to není přímo překážkou, že dokud to ten člověk má, že ví, že se nemůže třeba dostat k nimitě, nebo... Překážkou to není, protože to upevní mysl na, na tom objektu, ale když je mysl upevněná, tak nepotřebuješ řeč. Hm? Teď jsme o tom mluvili. Ne? Já jsem si právě myslím, že to tam vůbec nesmí být v že už tam proto to absolutně není prostor. Pro co? Pro řeč? Pro vypsání Není prosto pro co? Pro tuhle, pro to vedení, Protože tu vede tu pozornost tomu objektu. Musíš vést pozornost objektu, pak může vstoupit do žány taky. Aby se vstoupil do žány. musíš taky přejít přes první džánu. Pokud neuděláš aplikaci, Myslí na objekt, Ta hm? aplikace mysli na objekty, hrubá síla. To poznáš, že je to hrubá síla jedině tehdy, jestliže jsi schopný udržet mysl u toho objektu. Hm? Pak to poznáš, že je to hrubá síla a jedině pak ji můžeš vyhodit. Pokud to nepoznáš, že je to hrubá síla, nebudeš schopen vyhodit. A Vlastně celá, celý trénink v džana záleží na Vitarka. V Vesudí Maga Vitarka je srovnávána s e, rádža Vála Bhi, s intimním přítelem krále. Takový typ jako jsem já, nebo jsi ty e, e, e, král, e, nebo tady, já nevím, náš pan prezident Klaus, když mu řekne, Někdo, podívejte tady jeden budistický mních se a, ten budistický mnich ze sněhu, ten by chtěl s váma mluvit, tak co to je za člověka, to mě vůbec nezajímá. Hm? Ale když třeba já budu znát eh, nějakého intimního přítele Klauze a ten, podívejte se tady jarda. No, to je číslo, které <laughs> může zachránit republiku, <laughs> všechno <Vžesko> zná, <laughs> tak jo, tak ať přijde na čaj třeba pět hodin, no, A normálně se ke králi nedostaneš. Na král stojí to králi jako Džána. No. A Vítárka je právě ten intimní, eh, intimní přítel, který tě představí tomu králi. Musíš, Vytávka je to, co udrží pevně tvůj mysl na, na tom objektu. Bez této síly nemá šanci vstoupit do dňáhy. Ale jakmile, jakmile ne, ta vytávka tě nechá pevně na objektu, tak se stane hrubou sílu. V tom momentě ji můžeš vyhodit. A do té doby můžeš či opravdu vnitřně? Říkat, do té doby, že to je. To je praxe, koncentrace je absolutně závislá na vytáce, na, na aplikaci vědomí na oběk, meditace. Bez toho se nikam nedostane. Jako jestliže chci, já teďku, nebo Jarda chce jít ke Klaudovi na čaj, tak jedině, když vás nějakého intimního příběh klauze, tak se tam dostane jinak, ne. Hm? Já jsem si právě myslím, že ta, že ta pozornost na ten pocit musí být velice brzo prosta toho komentáře ve smyslu než všichni dévové na sever ode mě, než jsou bez nepřátelství, Tím, že máš vytávku, tak tento, eh, tento pojem je pevně uchopen. Hm? Čímž pádem, ty můžeš ho použít k tomu, aby si vstoupil do stavu sublimace vědomí. Sublimace vědomí nemůže nastat a proces diány není nic jiného než proces sublimace vědomí, zjemnění vědomí, nemůže nastat, jestliže obět není zjemný. Objekt se jedině zjemní tím, že u něj zůstaneš. a vynaložíš na to úsilí. Jestliže budeš čekat z jednou objektu na druhý, no tak e, vědomí ani objekt se nezjedný. A znamenalo by to, že třeba při meditaci Aná Pana Saty by nevadil ani mítřín komentář nádech, výdech? No, samozřejmě by vadil, ale to je zase jiná meditace. No, dobře. To je, my jsme mluvili o tom, o dvou druhých pozornosti. Pozornost daná rozhodnutím a pozornost daná pozorování stavu věcí. V meditaci nadech používáš pozornost, která je daná stavem věcí. Ty nerozhoduješ, jak by dech měl být, ale ty ho pouze pozoruješ. Čili je to tatuá manasiká. Ale v meta ty rozhoduješ o stavu věcí. Ty chceš být šťastný a budeš šťastný. Ty chceš, aby všechny bytosti byly šťastný. a s tím sílou svého rozhodnutí, která hm? záleží tež na aplikace mysli, ty opravdu budeš kontemplovat všechny bytosti ve stavu štěstí. Přestože tento stav je iluzorní hm? v tom smyslu, že si zosáhnu rozhodnu, je to opravdový stav tím, že je ti prospěšný. Tento stav nedovolí vyvstání jakéhokoliv odpolu nenávisti v tobě. Čili tím, že je to prospěšné, je to pravé. Můžete to na úplné obrátit? Teda tým nísím, si je barmé. Keď je robila těch 480, tak vlastně v tom, v tom čase, keď oni vyslovují tu afirmaci, tak ještě nesú v džáne, až potom jde do A to se vrátí a robila ďalší no To je akrimaciu. zvyk, to je zvyk. To je jenom ze začátku se takhle meditují. Jestliže máš už koncentracie a většinu ne, Meta první, když přijdeš do kláštera, kde já jsem byl cvičen, Paok, tak první většinou ti nedá e, učitel meditaci na meta. Můžeš si použít jako doplňovací meditaci, co děláme teď, ale jestliže chceš dosáhnout žány, tak e, normálně se učí dech, meditace na dech. Hm? Po meditaci to má jistý, jistý sled. Po meditaci na dech se učí meditace na, e, na 32 části těla, hmm. pak se učí kasíny, e, barvy, A pak se to učí e, ty meta. Ale jelikož, jelikož meta e, Exist, může existovat nejen ve stavu diány, existuje tež ve stavu normálního vědomí bez diány a transformuje naše pocity, proto je, není lepší meditace i bez diány než meditace meta. A je to nejlepší doplňující meditace, co existuje. Proč? Protože už jsme vysvětlili, hněv, zloba je to, co nám nejvíc škodí. A co nás nejvíc zaslepuje? No, on, nevím, co se správně věřil. že v tom daném procese už té meditace, že ty mísi vyslovuju, ty. Uh, ne, to, to už zapomenu na ten před. Protože už uh, mají koncentraci, huh? tak tím pádem uh, oni. Uh, ta, ta orientace vědomí, hm? když jim to řekneš, že si je to takhle, ta orientace vědomí už vede potom eh, automaticky do samády. Protože už mají samády. Mají objekty, ale už ty? Hm? Že mají ty objekty, ty zjevovaly, ale nejmá už koncepty, jako ty slova, že? Samozřejmě. Aha. Když už máš Diana eh, v jak se učí? Paok, když se chceš stát učitele meditace, udělat děl, kurz na ten učit, musíš se naučit aspoň ty ne, nejzákladnější, to asi 30 objektů meditace. Hm? A je, když uspíš v jednom objektu meditace, jako třeba Anapána Pána Saty, ty ostatní objekty meditace se učíš jeden den, jeden objekt, nebo jeden den, dva objekty. To už je pak snadný, jenom si na to zvyknout. To je jistý jiný. Stejný, stejná koncentrace, jenom jiný objekt. Tak už to není problém. Problém je se dostat do, do ty zkušenosti diány. Jakmilej člověk má, tak vyši, můžeš ji aplikovat na, na různý objekt. To už není problém. No, ale jakože vlastně Jezusovi s tomu říčí se, či, sa, či existuje konceptuální myslení v, v Diáne? Či existuje koncept? Konceptuální myslení v Diáne. Či když je v v Diáne, či je schopný potom formulovat věty, například? Ne, nepotřebuješ uh, žádný... Uh, to už je pak uh, deven z koncentrace. Že? Čiže to je to víc méně rušivé už potom? Tak? Rušivé. To si sama, mysl to sama vyplyne. <laughs> Proč to mysl sama vyplyne, Protože chce klid, šamata je klid. Reč je stav neklidu. Vlastně. Proto Vitanka je definována v Abidarmě jako eh, eh, eh, ahána, hm, eh, mlácení, myslí o objekt, jako kladivem. kladivé <laughs> To je nepříjemný pocit. Pro yogína, který je v hlubokém stavu koncentrace, to je nepříjemný pocit. Proto ho vyhodí. Ale první je závislý, jeho praxe v jáně, je závislá právě na tyto síle, která udržuje u objektu, který si zvolí. Ale jakmile jeho mysl se zůstává u toho objektu, pak se to stane hrubou sílou, kterou vyplyne. Učení se samata není nic jiného, než se učení zjemňování vědomí. A zjemňování vědomí, to je zase souvislé vznikání, je zjemňování objektu vědomí jemné vědomí může zůstat jen u jemného objektu. U hrubého objektu jemné vědomí nezůstane. Je to jasný? Mm -hmm. Můžu poprosit o přeložení nebo ty vitárky. Co, co to je vytárka? Vitárka je, v, aby náromě vysvětlované jako uhana. No, uhana znamená je, vlastně síla, která vede mysl k objektu. To je vytárka. Kromě toho existuje vyčára, což je mysl, která umožňuje, že vědomí zůstává v blízkosti objektu. Tyto dvě síly většinou jdou pohromadě. A je to srovnaný, v je to přirovnaný například je včela, která letí ke květu. To, ten let ke květu je jako vytárka. To znamená, mysl je, je, je, je to síla, která táhne mysl k objektu. Jakmile včela je v blízkosti objektu, okamžitě ne. Je, je, Nepristane na objektu, na, na, na květu, ale nejdřív krouží v blízkosti květu pak na něj usedne. Je to tak nebo ne. Hm? A ta síla, která dovoluje mysli zůstávat v blízkosti objektu, v meditačního objektu, je právě vyčárá. To je jemnější síla. To ní člověk potřebuje. Hrubší sílu, aby ho přitáhla k objektu, a pak potřebuje jemnější sílu, která mu dovoluje zůstat v blízkosti objektu. Jestli, podle Abidarmy, jestli mysl má sílu vytáhnout, nemůžeš e, e, usnout. Nemůžeš, ne, mysl nemůže klesnout. Největší nepřítel meditátoru je, ospalost, tu hm? tupost. To je právě proto, že mysl nemá vytarku, nemá tu sílu, která přitahuje vědomí člověka. A vičára je opak pochybnosti. Pochybnost je, je dvojsmyslnost mysli. Hm? mysl se nemůže rozhodnout, je to tak nebo onak, tím, že existuje tato síla, která udržuje hm, mysl stále v, objektu, eh, v blízkosti objektu, není místo na pochyby. Hm? aby se člověk dostal do stavu Diány hmm? i do stavu vypasany, musí překonat pět překážek. Hmm? Právě překážka ospalosti, síla, která překonává překážku ospalosti, je především aplikace hmm? vědomí na meditační objekt. Síla, která překonává, nebo faktor vědomí, který překonává pochybnost, nejistotu, je právě tato síla vyčáhat. Další prekážky jsou chtíč. Chtíč je prekonán čím? Chtíč je prekonán koncentrací. Když mám mysl jednobodovost, překoná chtíč. Pak těkavost mysli, těkavost mysli. je stav čeho? Stav neklidu. Neklid je daný čím? Je daný tím, že mysl není eh, uspokojená tím, co dělá. Není naplněná tím, co dělá. Právě proto eh, štěstí hm, je síla, která překonává Těkavost mysli. Když je mysl plně uspokojená s vědomým objektu, který meditujeme, tak nechce od něj tekat, nechce od něj odejít. A další je odpor. Odpor je překonán jakou sílu Sílou radosti. Odpor není nic jiného než nelibost vůči objektu. Nelibost vůči objektu je překonána radostí. Tyto tři faktory jsou právě tři faktory první diány. A první Diana překoná pět překážek. Koncentrace je základ, bez koncentrace není žádná Diana. To, co je chválihodné na Diáně, to je co? To je právě radost a štěstí. Hm? A to, co umožňuje Diánu, co vede k Diáně, to je právě eh, Vitárka Vitára. Je hm? ten sastenco. Můžete se ptát? Jak by fungovala vitárka v případě meditace na dech, když tam asi nejde použít tu řeč? Vitárka není řeč, ale vitárka Já. je jenom to, co, co umoží, to, co umož, síla, která umožňuje řeč. Hm? Vitárka a řeč není toto samé. Vitárka je eh, arpana. Arpana znamená, eh, eh, provodí Alpana. Alpana je, je, je, je vchod nebo vtlačení se vědomí do objektu. Hm? A v Dhyana, nebo existuje existují dva druhy dhyány, takzvaná upačára dhyána, upačára Dhyana je překladá se v angličtin jako proximate dhyana a arpana Dhyana. právě Dhyana ve které mysl se vnoří do objektu. Ta, Cíla, která umožňuje mysli se vnořit do objektu, je právě e, vitarka. Aby e, tím, že používáš řeči, tím se vnoříš tež do objektu. Je to tak nebo není? Hm? Čili se jedná o stejný proces. Ale vitarka sama není řeč. Vitárka umožňuje vnoření se do objektu řeči. Tam tam je, tam nějaký, tam je tam nějaký rozpor technicky takhle za to, jestliže my potřebujeme tu sílu, která přitáhne v čelu k tomu květu, a Jana sama o sobě je charakterizována jako, sama je charakterizována jako stav maximálního odpoutání se mm -hmm. tím, to je určitý moment, kdy to tam přestane, že na začátku je potřeba... Můžeš to cít. zkoušet sám, vidíte. <laughs> Teďko máme, máme, Mají přestávku, pak nahradíme poslední byste, meditaci. Nemohl byste, že jste řekl tady stěhou dián, tu arpánu a tu upačáru, neví, jenom, jenom... Upačára je stav, který předchází arpana, vnoření se do objektu, a to je stav vědomí, ve kterém ještě pět faktorů diány nedozrály. Hm? Je to, Arpana je stav, kdy smysl vědomí se vnoří do subtilního objektu, diány. Opravdová diana je, když opustíš eh, sféru vědomí, které je dominováno smysly a vnoříš se do sféry vědomí, které je dominováno subtilníma, jemnýma formama. Hm? To je Arpana. Jestliže upačára, tak to je ještě stav koncentrace, kdy vědomí může být ovlivněno smyslovým vnímáním. Hm? Je to srovné, v Abydármě se to srovnává jako dítě. U pačára Diana je jako dítě, které se učí chodit. Za ním jde matka a když, když zaklopítá, tak ho podrží a hledá když už nepotřebuje matku a může chodit samo, no tak to je arpana. Ale než eh, může chodit sám, potřebuje matku, aby ho držela, když začne klopítat. To klopítání je právě proto, že těch pět faktorů diány ještě nedozhráli. Čili eh, občas eh, eh, může... Naslouchat ptáku k venku, občas může sledovat ještě své myšlenky nějaké, může pozorovat různé tělesné pocity. Já vám, jestli tak, jste říkal, máte, že těkovost se překlává. Co si štěstí? Já jsem měl nějaký takový zážitku. Štěstí znamená v samatové meditaci naplňují se objektem. A Já jsem chtěl říct, že, že jsem měl někdy takových zážitků, kdy, kdy, kdy e, velmi příjemných stů, e, štěstí, kdy zmizela Forma těla, ale jak jsem si to uvědomil, ten ten ten šťastný ten stav, stříjemný, stalo vlastně okamžitě jako by chtění v tom stavu zůstat a to mi úplně vykoplo vždycky. No, to jsou ty latentní ne, cíly chtíčů, které v sobě všichni máme. Je třeba to pozorovat. Ne, ne. Ono to postupem času se to oslabí, ty no. no. síly jsou simu.